Doctor Jivago, pista 20. Vacile erau aproape toate bălțate, alb cu negru, o rasă elvețiană foarte răspândită în Siberia. Erau toate epuizate, nu mai puțin decât stăpânilor, de privațiunile îndurate, de mersul fără sfârșit și de inghesuala nemaipomenită. Frecându-și șoldurile una de alta, înnebunite de lipsa de spațiu, uitasele de ce sex sunt, se dădeau înapoi și se urca una pe alta ridicându-și cu efort ugerele grele și răgini ca taurii. Juncanele peste care se săltau se smulgeau de dedesut și fugeau în pădure cu cozile în aer brâzoi, strivind tufișuri și crengi. Paznicilor, bătrâni și copii, alergau țipând pe ele. Ca și când ar fi fost și ei îngrămădiți în cercul strâmt, format de vârfurile copacilor, pe cerul de iarnă de deasupra luminișului, norii bălțați, albi și negri, se mișcau anapoda și se încălecau unii pe alții la fel de haotic ca și vacile. Grupul de privitori curioși, care stăteau la o oarecare depărtare o stânjenea pe vrăjitoare și îi măsură cu priviri răutăcioase de sus până jos. Dar era sub demnitatea ei de artistă să admită că o deranjau, așa încât se hotărâ să nu-i bage în seamă. Iuri o urmărea din spatele mulțimii, ea nu-l văzu. Era pentru prima oară când putea să se uite pe îndelete la ea. Purta aceeași pălărie clătită și haina de culoare a mazării din dotarea armatei britanice cu gulerul mototolit. Dar expresia trufașe și provocatoare care aprindea un foc tineresc în ochii de femeie bătrână vorbea de la sine de totala a ei indiferență față de ceea ce se întâmpla să poarte sau să nu poarte pe ea. Ceea ce surprinse pe Iurii, fus schimbarea pe care o sesiză la soția lui Panfil. Ochii îi ieșeau din orbite, gâtul îi se lungise și îi se subțiase ca o osie de căruță. Îmbătrânise atât de mult în ultimile zile, încât Iurii aproape că nu o mai recunoștea. Atât de puternic fusese efectul tainicelor ei spaime. Nu dă lapte, dragă," zicea ea, am crezut că poate fi grea, dar ar fi trebuit să aibă oricum lapte până acum, dar nu are deloc." Cum să fie grea? Nu vezi așa de pe uger? Are cărbune. Am să-ți dau un ulei de ierburi să ofreci și, bineînțeles, am să-i descânt. Mai am un și cu bărbatul. Am să-l descânt să vină înapoi, așa că nu o să mai rătăcească. Asta e ușor. O să se lipească de tine că n-ai să mai poți scăpa de el. Care e al treilea necaz? Nu e vorba că a luat razna, asta, n-ar fi nimic. Necazul este că se lipește de mine și de copii cu toate puterile lui." Și asta îi zdrobește inima. Eu știu la ce se gândește. Se gândește că o să împartă tabăra, o să ne trimită pe noi într-o parte și pe el în alta. Și noi o să cădem în mâinile oamenilor lui Basalugo și el nu o să fie aici și nu o să aibă cine să ne apere. Și o să ne tortureze și se vor bucura de chinurile noastre. Știu ce gânduri are. Mi-e teamă că o să-și pună în capăt zilelor. Am să mă gândesc la asta. Am să găsesc un mod ca să pun capăt suferințelor tale. Care este al treilea necaz? Nu am niciun alt necaz. Numai atât, vaca și bărbatul. Păi, ești săracă în suferințe, dragă. Uite cât de mărinimos a fost Dumnezeu cu tine. Astea ca tine sunt greu de găsit, ca un ac în carul cu fânt. Numai două necazuri în sărmana ta inimă și unul dintre ele un soț îndrăgostit. Bine, hai să începem. Ce-mi dai pentru vacă? Ce vrei să iei? O bucată de pâine și pe bărbatul. Privitorii îi zbucniră în râs. Grumești? E prea mult, nu-i așa? Bine, am să mă descurc și fără pâine. Ne înțelegem numai cu bărbatul." Răsetele izbucniră mai puternice. Cum îi spune? Nu lui bărbatul, vacii. Frumoasa. Jumătate din cireadă se numește așa. Bine, o să începem cu binecuvântarea lui Dumnezeu." Spuse de scântecul pentru vacă. La început era într-adevăr concentrat asupra vacii. Dar după un timp se lăsa purtată de gânduri și îi destăui, agafii, o mulțime de sfaturi despre vrăjitorie. Yuri asculta fermecat ca atunci când venise pentru prima oară în Siberia din Rusia Europeană, și asculta vorbăria ciudată a vizitiului Bacus. Femeia spunea Tușe margesto. Vin o vizită la noi. Vină o miercuri să alungi ciuma. Ia cu tine vraja, ia cu tine cărbunele. Rămâne, lasă ugerul vacii. Șezi blând, frumoasă, fă-ți datoria, nu supăra și ștarul. Stai neclintită ca dealul, lasă laptele să curgă și să gâlgăie. Groază, groază, arată-ți curajul, ia cu tine scorbutul, ia cărbunele, aruncă-le, nu urzici. zici. Tare ca un stăpânie cuvântul descântecului. Vezi, dragă agafia, trebuie să știi totul, cum să poruncești să fie și să nu fie. Cuvântul de scăpare și cuvântul de păstrare, trebuie să știi totul. Acum, de exemplu, privește în coaș și spuneți. Asta e o pădure. Dar ceea cei deasupra sunt forțele râului care se luptă cu ungerii. Sunt în război ca oamenii tăi cu oamenii lui Basalâgo. Sau să luăm altă pildă, uite sus, acolo unde-ți arăt eu. Nu te uiți bine, dragă, uite te cu ochii, nu cu ceafa. uite în ți-arată degetul meu. Așa e bine. Acum atunci ce crezi că e acolo? Crezi că sunt două aripi pe care vântul le-a apropiat? Sau o pasăre care își face cuibul? E bine, nu este niciuna, nici alta." Ce vezi tu acolo e chiar jucăria diavolului? O cunună pe care spiritul apelor a început să o pentru fica sa. A auzit că vin oameni, s-a speriat și-a lăsat lucrul făcut numai pe jumătate. Dar o să-l termine în una din nopțile următoare ai să vezi. Sau să luăm steagul roșu. Tu crezi că este un steag, așa Ei E bine, nu este steag. Este batista purpurie a morții. O folosește ca să ne ispitească. Și de ce să ispitească? Ea frutură și clatină din cap și îl scutură și îi ademenește pe tineri să vină și să fie omorâți. Apoi trimite foametea și molimele. Asta este și tu ai crezut. Tu ai crezut că era un steag. Ai crezut că, îți spune, veni să mine, voi toți cei săraci și proletari ai lumii. Acum tu trebuie să știi totul la gafia sufletele. Fiecare lucrușor, fiecare păsăruică, fiecare pietricică, fiecare buruiană. Pasărea aia, de pildă este un graur. Și animalul ăsta e un bursuc și acum încă ceva. Dacă-ți cade cineva cu tronc, să-mi spui. Am să-l fac să se lipească de tine, indiferent cine ar fi. Păduralul vostru care vă stăpânește pe toți, dacă vrei. Sau colceac sau chiar făt frumos. Crezi că mă laud? Nu mă laud deloc. Acum uite, am să-ți spun ceva. Când începe Iana cu viscole și crivăți și vârtejuri de zăpadă care se alungă unul pe altul prin câmpie, am să-mi fiu un cuțit până în împrăsele, uite aici, în vârtejul ăsta. Și când am să-l scot, o să fie plin de sânge. Ai mai auzit așa ceva? Ei bine, asta-i. Și credeai că mă laud. E, acum să-mi spui cum se poate să iasă sânge dintr-o învârtejire de zăpadă, care nu e făcută decât din vânt și zăpadă. Asta-i, pentru că vârtejul nu este numai vânt și zăpadă, este un vârcolac. Un copil răpit de zâne și pus în locul altuia și acum îl caută. Străbate în fugă câmpiile îl caută și îl strigă. De-aia am lovit cu cuțitul și de-aia sânge pe cuțit. Acum cu acest cuțit poți să desfac urma piciorului oricărui bărbat și s-o coață de mătase de cămașa lui. Și acel om, indiferent cine o fi el, Colceac sau Strălnicov sau chiar și un nou țar, o să te urmeze pas cu pas oriunde te-ai duce. Și credeai că spun minciuni. Credeai că spune, veniți la mine voi toți proletari sărace ai lumii. Și mai sunt încă multe alte lucruri, de exemplu ploaia de pietre care cade din cer și un om poate să fugă din casă, dar pietrele fug după el. Sau, așa cum au văzut unii, călăreți călărind pe cer, copitele cailor tropăind pe acoperișurile caselor. Sau cum au prorocit vrăjitorii, în această femeie grâu, în asta mire și în a treia un jder de pin. Și cavalerul a deschis umărul femeii ca și când ar fi fost o ladă, și cu sabia lui scoase de sub umărul ei o măsură de grâu sau o veveriță sau un fagure de miere. Nu se pomenește simțirea puternică pe lumea asta câtui de mare, în care să nu se amestece mila. Cu cât iubim mai mult, cu atât mai mult ni se pare că acela ce ne-i drag este o victimă. Uneori, milostenia unui bărbat pentru o femeie depășește orice măsură, închipuirea lui o scoate dintre întâmplările rânduite și o mută între altele, care nu se întâlnesc nici când în viață. O vede la cheremul aerului, al legilor firii și al veacurilor ce s-au scurs înaintea ei. Iurii citise destul de mult ca să-și dea seama că ultimele cuvinte ale Cubarii reprezentau pasajul introductiv al unei vechi cronici, a cronicii de Novgorod sau a celei de la Ipatievo, dar atât de deformată de erorile copiștilor și de repetițiile descântătorilor și ale cântăreților, încât sensul inițial se pierduse. Atunci oare de ce? Imaginile acelea lipsite de sens îl șocau și îl impresionau cu forța unor evenimente reale. Umărul stâng al larei era deschis pe jumătate. Ca o cheie care se învârtește într-o închizătoare secretă, sabia îi deschise umărul și, descoperindu-i sufletul, scoase la iveală tainele care erau în el. Amintirea a unor străși ciudate a unor orașe încăperi, Peisaje stranii se derulau ca un film, ca o jurubiță, un mănunchi de jurubițe de panglici, care se desfășura în dezordine. Cât de mult o iubea, cât de mult merita ea să fie iubită, exact așa cum își dorise și cum visase el, cum simțise întotdeauna nevoia. Dar oare ce o făcea așa de dragă? Și acel ceva putea fi denumit, ales dintr-o listă de calități. De o mie de ori nu. Era născută să fie iubită, deoarece creatorul, făcuse dintr-o dată în jurul ei, un simplu semn, o linie fără pereche și în acest contur divin, fusese înveșmântată ca un prung strâns înfășat după baie în scutece, din care se aburească sufletul. Și acum, ce se întâmpla cu el? Unde ajunsese acum? Într-o pădure din Siberia, cu partizanii care erau încercuiți și a căror soartă trebuia să o împărtășească. Prin ce încercare de necrezut, groasnică, trecea. În mintea lui Iuri, ca și în fața ochilor lui era ceață. Totul era acufundat în ceață și în acel moment, cu totul pe neașteptate, în loc de zăpadă început să cadă burniță. Ca un drapel uriaș, unduind de-a culmezișul unei străzi, plutea acum în fața lui în aer, de la o margine a luminișului din pădure, până în cealaltă imaginea imensă a unui chip ulitor de zeitate. Și echipul plângea și ploaia îl săruta și îl stropea cu picăturile ei. Acum du-te, spuse vrăjitoarea, ți-am descântat vaca, o să-i meargă bine. Roagă-te la maica domnului, care este sălașul luminii și captea lumii celei vii. La marginea de vest a Taigalei se duceau lupte, dar Taigawa era atât de uriașă încât bătăliile erau ca niște hărțuieli de graniță, la marginile legatului ei și tabăra ascunsă în inima ei era atât de plină de lume, încât oricât de mulți plecau la luptă, tot avea impresia că încă și mai mulți au rămas pe loc. Rareul se întâmpla ca zgomotul luptelor să ajungă până în tabără. Dar acum, pe neașteptate, se auziră în pădure câteva împușcături, care se transformară imediat în rafale rapide furioase. Oamenii săriră în sus și alergară repede spre căruțele sau corturile lor. Se stâlni o zarvă generală, fiecare dorind să ajungă cât mai repede la armele sale. Se dovedea a fi o alarmă falsă, dar imediat după aceea, un grup mai mare de partizani se îndreptă spre locul de unde se auziseră împușcăturile. Acum stătea în jurul unui trunchi de om ciopârțit care zăcea pe jos. Piciorul stâng și brațul drept îi fusese răretezate. Era de necrezut cum reușise, cu piciorul și brațul rămase întregi, să se târască până în tabără. Brațul și piciorul retezate îi fusese rălegate, hălci, sângerânde, în spate, împreună cu o plăcuță de lemn pe care scria, printre multe înjurături, că această pedeapă era un răspuns la atrocități similare comise de cutare unitate, a Armatei Roșii, unitate care nu avea nicio legătură cu frăția pădurii. Se mai spunea că același tratament urma să fie aplicat tuturor partizanilor, dacă până la o anumită dată nu se supuneau și nu își predau armele reprezentanților unităților generalului Vițânii. Deși era gata să reșine din cauza pierderii de sânge, muribundule povesti cu o voce pierită torturile și execuțiile, la care se dedau escadroanele de cercetaș și de pedeapsă ale lui vițăn. Fusese și el condamnat la moarte, dar sentința fusese, zicese, comutată. În loc să fie spânzurat, îi să mâna și piciorul și îl trimiseseră în tabără ca să răspândească groaza printre partizani. Îl duseseră până în apropiere de posturile înaintate ale taberei. Acolo îl așezaseră răjo și îi ordonaseră să se târască, grăbindu-l cu focuri trase în aer. Abia și mai putea mișca buzele. Oamenii care erau mai aproape de el se aplecară ca să-i prindă cuvintele. Iată ce spunea, fiți atenți tovarăși, au străpuns liniile. Patrulele au plecat în recunoaștere, se angajează lupte puternice, o să-i ținem piept. Este undeva o spărtură. Vrea să vă ia prin surprindere. Eu știu. Nu mai pot, băieți. Sunt sfârșit. Odihnește-te puțin. Stai liniștit. Nu vedeți că se simte rău, măcelarilor." Omul început din nou să vorbească. M-a lucrat bine, diavolul." Zicea, Ai să te scalzi în propriul sânge până ai să-mi spui cine ești. Și cum era să-i spun că, de fapt, sunt desertor? Fugeam de el ca să vin la voi. t spui mereu el." Cine este ăla care te-a adus în halul ăsta? Stați să-mi trag sufletul. Am să vă spun, hatmanul Becheșin, colonelul Strese, oamenii lui Vițân. Voi aici nu știți ce înseamnă asta. Tot orașul geme, fierb oamenii de vii, taie fâșii din ei. Te apucă de guler și te aruncă la zdup. Nici nu știi unde ești, întuneric besnă. Vorbe că ești, pricep că ești într-o cușcă, într-un vagon de cale ferată. Sunt peste 40 de oameni într-o cușcă, toți în izmene. Din când în când deschid ușa și apucă pe primul care le cade în mână. Te înhață ca pe un pui de găină când vrei să-l tai. Jur pe Dumnezeul meu. Pe unii îi spânzură, pe alții îi bat cu vergele de fier, pe alții îi interoghează. Te bat până te fac bucățele. Îți pun sare pe rând, toarnă apă fiată peste tine. Când vomiți sau te... te să mănânci ce ai făcut. că despre copii și femei, o, Doamne! Mutilatul era la capătul puterilor. Scoase un strigăt și își dădu duhul fără să-și termine povestea. Își dă dură seama imediat că se sfârșise și își luară căciulile din cap, făcându-și semnul crucii. În aceeași seară, vestea despre un eveniment încă și mai tragic făcu în conjurul taberei. Panfil fusese și el în mulțimea care îl înconjurase pe muribund. Îl văzuse, îi auzise relatările și citise inscripția amenințătoare de pe spatele lui. Teama lui permanentă pentru soarta familiei, în cazul în care el ar fi murit, atinse apogeul. În imaginația sa îi vedea deja pe ei aisei supuși unor lente, vedea fețele lor contorsionate de durere și auzea urletele și gemetele lor. În starea lui de disperată teamă ca să preîntâmpine viitoarele lor suferințe și să pună capăt propriilor dureri, îi omorâi el însuși, Dobărând-o pe nevastă, sa și pe cei trei copii, cu aceeași secure cu tăișul ascuțit, cabriciul, pe care o folosea ca să sculpteze jucărioare pentru cele două fetițe și pentru băiețelul care era favoritul lui. Dar uluitor, după asta omul nu-și puse capăt zilelor. Iuri se întreba oare ce gânduri avea în minte, oare la ce se aștepta, ce intenții ar fi putut avea, ce planuri. Era limpede, viața lui se încheiase, la fel de limpede și faptul că nu era zdravă. În timp ce Liberius, Iuri și membrii Consiliului Armatei, luau în discuție cazului ca să vadă ce puteau face cu el, Pamfil rătăcea liber prin tabără, cu capul căzut în piept, cu ochii lui galben murdari, privind fără să vadă. Un zâmbet stupid, vag, neomenesc, de o cutremurătoare suferință, plutea în permanență pe chipul lui, nimeni nu-l compătimea. Toți îl evitau. Unii ziceau că ar trebui linșat, dar nu fură aprobați de ceilalți. El nu mai avea niciun rost pe lumea asta. Spre seară dispărut din tabără, fugind de el însuși ca un câine turbat. 9. Iarna grea s cu geruri cumplite. Sunete părânice, cam fără legătură între ele, forme chinuite răsăreau din ceața înghețată, neclintite, apoi se mișcau și dispăreau. Soarele nu mai era acel soare cu care se obișnuise pământul. Părea schimbat de duhuri. Globului roșcat atârna deasupra pădurii și din el se răspândeau țepene și lente, ca într-un vis sau într-o poveste, raze de lumină galbui ca ambra, care se agățau de copaci ca o mire și înghețau o Picioare invizibile, încălțate în pâzlari, abia atingând pământul cu tălpi vătuite, făceau zăpada să scârțe mânioase la fiecare pas și se mișcau în toate direcțiile, în timp ce glugile și hainele de blană care le aparțineau, pluteau parcă separat. Retezate de aer ca niște trupuri de pe altă lume. Oamenii se opreau să stea de vorbă, băgându-se unul în altul cu fețele înroșite ca la baie, cu bărbile lucind de țurțuri. Din gură le ieșau nori de abur des, moale și lipicios, prea mari pentru cuvintele ciuntite, mușcate de ger care le însoțeau. Mergând pe potecă, Iuri se întâlni cu Iberius care îl opri. Alo, străine, vin în adăpostul meu în seara asta, rămâi peste noapte." O să stăm de vorbă, am noutăți. A venit curierul înapoi? Să învești de la Varâchino? Niciun cuvânt de la ei mei sau ai Dumitale. dar asta mă conduce oricum la concluzia liniștitoare că trebuie să fi plecat la timp, că altfel cu siguranță că am fi auzit ceva. Mai vorbim seară te aștept. Intrând în aceea seară în lui, Yuri repetă întrebarea. Ce-ai auzit despre familiile noastre? Numai asta să-mi spui. Niciodată nu vrei să vezi mai departe de vârful nasului. Din câte știu, sunt eferi și sănătoși. Dar chestiunea este că avem vești minunate. Ia puțină friptură de vițelă rece. Nu mulțumesc continuă. Nu schimba vorba. Ești sigur că nu dorești? Bine, eu am să iau o bucățică. Deși lucrul de care avem realmente nevoie, este pâinea și legumele. Avem o mulțime de cazuri de scorbut. Astă toamna ar fi trebuit să punem la păstrare mai multe nuci și fructe de pădure că tot erau aici femeile și le-ar fi putut culege. Ei bine, așa cum spuneam, treburile noastre merg strună. Ceea ce am prorocit eu întotdeauna se a adeverește. Ce a fost mai rău a trecut? Forțele lui Colceac se retrag pe toată linia. Frontul s-a spart. Acum aveți ce ți-am spus eu Dumitale, întotdeauna. Mai ții minte cum mai boceai? Când am bocit? Tot timpul, dar mai ales atunci când eram presați de viț în... Iuri își aminti de toamnă, împușcarea rebelilor, își aminti de panfil, cum își ucisese nevasta și copiii. Tot vărmășagul acela stupid de crime care păreau să nu mai aibă sfârșit. Atrocitățile albilor se luau la întrecere cu atrocitățile roșilor. Prin sălbăticia lor, violența zămislind violență. Mirosul de sânge îi rămăsese în nas și în gâtleș lui Iuri, îl sufoca, îi provoca amețeală și greață, îi împăinjenise ochii. Ăsta nu era borcet, era cu totul altceva. Dar cum să-i explici lui Liberius? Adăpostul era luminat de torțe făcute din bețe vârâte într-un suport de metal. Împrăștiau un miros plăcut de cărbune de lemn. Când o ramură ardea complet, cenușa cădea într-un vas cu apă care se afla de și Liberius aprindea alta. Vezi ce trebuie să ard? Nu mai este ulei și lemnul este prea uscat, arde prea repede. Sigur nu vrei puțin vițel? Și în legătură cu scorbutul. Ce aștepți? De ce nu convoci o ședință în care să ne spui ceva despre scorbut și cum să ne îngrijim împotriva lui? Nu mă mai chinui pentru Dumnezeu. Ce știi exact despre familiile noastre? Ți-am spus, în raport nu se spune nimic sigur, dar n-am terminat să spun ce-am aflat din ultimele comunicate. Războiul civil s-a terminat. Forțele lui Colceac au fost zdrobite. Cea mai mare parte a armatei roșii este angajată în zdrobirea lui, îl împing spre est ca să la zbârle în mare. O altă parte se deplasează repede încoace să facă juncțiunea cu noi, ca să nimicim detașamentele răslețe de albi din spatele frontului. Toată partea de sud a Rusiei a fost curățată de dușmani. Ei bine, de ce nu te bucuri? Nu ți ajunge? Mă bucur, dar unde sunt familiile noastre? Nu, Varachino, și ăsta e un lucru foarte bun. Nu este niciun fel de confirmare nici despre aiureala aia pe care ți-a spus-o Kamenodvorski. Îți amintești de zvonurile acelea din vara trecută despre niște străini misterioși care au prădat Varachino? Totdeauna am spus că era o prostie. Oricum, satul este părăsit. Așadar, se pare că totuși ceva s-a întâmplat și este foarte bine că au reușit să plece la timp, așa cum au făcut. Așa gândesc puțini locuitori care au mai rămas în Varachino, după sursele mele. Și Uriatinul, Acolo ce s-a întâmplat? În mâinile cui este? Asta este o altă poveste cu Cocoșul Roșu, dar nu poate fi adevărat. Ce anume, se spune că acolo ar mai fi încă albi, dar este absolut imposibil. Am să-ți arăt, ai să vezi dumneata singur. Puse un alt băț în suport și scoțând o hartă împăturită, o desfăc așa fel încât zona despre care vorbeam să fie deasupra și îi explică poziția cu creionul în mână. Uite, toate acestea sunt sectoare de unde albii au fost puși pe fugă. Și aici, aici, aici, în toată regiunea. Mă urmărești?" Da. Așa că n-au cum să fie prea aproape de Iuliatin. Pentru că dacă ar fi, că legăturile lor sunt rupte, n-ar putea evita capturarea. Nici chiar comandanților nu pot fi așa de proști. Asta și un copil înțelege. De ce te îmbraci? Unde te duci? Mă întorc imediat. Este mult fum aici și mă doare capul." Mă duc să iau puțin aer. Ajuns afară, Iuri mătură zăpada de pe bușteanul care servea drept bancă la intrarea în adăpost și se așează pe el, cu coatele pe genunchi și cu capul proptit în mâini. Taigawa tabăra, cele 18 luni petrecute printre partizani, i se șterseră complet din minte. Uită tot ce era în legătură cu perioada asta. Amintirea celor dragi îi inundă mintea și împinsese afară orice alte gânduri. Încercă să ghicească ce se întâmplase cu ei. În fața lui se conturau diverse imagini, una mai înfricoșătoare decât alta. Iat-o pe Tonia, străbate un câmp prin viscol, cu sașa în brațe. Îl ține înfășurat într-o pătură și picioarele îi se afundă în zăpadă, adânc, adânc. Reușește să iasă, încordându-și toate puterile, dar viscolul o doboră din nou. Se clatină și cade din nou, se ridică, dar este prea slăbită ca să poată sta în picioare. Vântul o izbește și zăpada o acoperă. O, dar a uitat. Avea doi copii cu ea, Sașa și Pruncul. Are ambele mâini ocupate ca fugarii din Cilimca care își pierduse rămințile de durere și de împordare. Avea ambele mâini ocupate și nu era nimeni lângă ea care să o ajute. Tatălui sașa a dispăruse, nimeni nu știa unde. Plecase, întotdeauna era plecat, toată viața fusese departe de ei. Ce fel de tată era el? Se putea oare ca un tată adevărat să fie mereu plecat? Și ce se întâmplase cu propriul ei tată, unde era Alexandra Alexandrovici? Și Nușa? Și ceilalți? Mai bine să nu-și mai pună întrebări, mai bine să nu se gândească. Iuri se răsuci cu intenția să se ducă înapoi în adăpost. Dar, dintr-o dată, gândurile lui își schimbară direcția și se răzgândi, nu se mai întoarse la Liberius. Cu mult timp în urmă pusese într-un loc sigur o pereche de schiuri, un sac cu pesmeți și câteva alte lucruri de care ar fi avut nevoie, dacă ar fi reușit vreodată să evadeze. Le îngropase în zăpadă în afara taberei, la rădăcina unui pin înalt. Ca să fie sigur că le va găsi, însemnase copacul cu o crestătură. Acum se întoarse și porni de-a lungul potecii bătătorite dintre troienele de zăpadă, în direcția comorii sale îngropate. Era o noapte luminoasă cu lună plină, știa unde sunt postate sentinelele și la început a reușit să le evite. Dar când ajunse la luminișul cu dâmbul și scorușul, o patrulă îl somă de la distanță, își făcu vânt pe schiuri și alunecă repede spre el. Stai sau trag, cine ești cuvântul de trecere? Ce te-a apucat, omule? Nu mă cunoști? Sunt Jivago, doctorul taberei. Îmi pare rău, tovarășe gelvac, nu v-am recunoscut, n-am vrut să vă jignesc. Dar oricum, Gelvac sau nu, nu las pe nimeni să meargă mai departe. Ordinele sunt ordine." Cum dorești, parola este Siberia Roșie." Iar răspunsul jos cu intervenționiștii." Așa e mai bine, mergeți mai departe. Dar ce căutați pe o vreme ca asta? E cineva bolnav?" Mi-a fost sete și n-am putut să dorm. M-am gândit să iau o gură de aer și să mănânc puțină zăpadă. Apoi mi-am amintit de scorușul cu scorușele înghețate. Vreau să mă duc și să culeg câteva." Așa sunt nebuniile, domnilor. Cine a mai auzit să culegi scorușe iarna? De trei ani ne chinuim să le scoatem burjuilor prostiile din cap și degeaba. Foarte bine, du-te și culegeți scorușele, țignitule. Ce-mi pasă mie? Și la fel de repede cum venise, sentinela se se înfipse drept în schiuri și alunecă peste zăpada nebătătorită departe, dincolo de arbuștii goi ai iernii, lăsând o subțire ca un fir de păr. Potica îl duse pe iurii la poalele scorușului, al cărui nume tocmai îl invocase. Era pe jumătate acoperit de zăpadă, pe jumătate de frunze înghețate și scorușe și întindea două ramuri albe în întâmpinarea lui. Își aminti de brațul alb viguros al larei și apucă ramurile și le trase spre el. Ca și când ar fi vrut să-i răspundă, copacul își scutură zăpada asupra lui. Murmură pierdut, am să te găsesc frumoasa mea, iubita mea. Scorușul meu, sânge din sângele meu și trup din trupul meu. Era o noapte senină cu lună plină. Porni mai departe în taiga, spre copacul însemnat, își scoase la lumină lucrurile și părăsi tabăra. Capitolul 13. Vizavi de casa cu cariatide Strada cu pecescaia șerpuia agale în jos, supravegheată de casele și bisericile din partea de sus a orașului Iuliatin. La unul din colțurile ei era o clădire cenușie întunecată cu cariatide. Pietrele mari, cubice, din partea de jos a acesteia, erau pline de fițuici recent afișate, care conțineau proclamații și înștiințări ale guvernului. Grupuri mici de oameni stăteau în fața lor, citind în tăcere. Începuse o tentativă de dezgheț, dar acum vremea era uscată și rece. Se făcea lumină la o oră a zilei, la care până nu demult fusese întuneric. Iarna plecase, locul ei fusese luat de lumina care își o voia firavă până spre seară. O lumină veselă, tulburătoare și alarmantă. Albii plecaseră, redând orașul în mâinile roșilor. Grozăviile războiului, bombardamentele și vărsarea de sânge încetaseră. Și era la fel de tulburător ca plecarea iernii și lungirea zilelor de primăvară. Una dintre proclamațiile lipite pe zid și care încă se mai putea citi la lumina zilei, acum mai lungă, anunța cărțile de muncă se pot obține de către persoanele calificate contra sumei de 50 de ruble bucata la Oficiul pentru Alimente, Sovietul Iuriatin, strada Octombrie, fostă strada guvernatorului general, numărul 5, camera 137. Toate persoanele fără carte de muncă care își completează greșit Cartea de muncă sau care încă și mai grav Încearcă să facă declarații false Vor fi sancționate sever după toate rigorile din perioada de război Instrucțiuni amănunțite cu privire la modul de completare a cărților de muncă Au fost tipărite în gazeta Comitetului Executiv Iuliatin Numărul 86-1013 anul curent și sunt afișate la Oficiul pentru Alimente din Iuliatin Camera 137 O altă ordonanță aducea la cunoștință că orașul dispunea de mari rezerve de alimente. Acestea, pretindea declarația, fusese adunate de burghezie în scopul dezorganizării distribuirii și pentru a crea haos. Se încheia cu cuvintele, oricine va fi descoperit că stochează alimente va fi împușcat pe loc. Un al treile anunț spunea, persoanele care nu fac parte din clasa exploatatoare sunt primite ca membri în comunitatea consumatorilor. Amănunte se pot obține de la Oficiul pentru Alimente, Sovietul Iuriatin, strada Octombrie, fostă strada guvernatorului general, numărul 5, camera 137. Membrii forțelor armate erau atenționați. Toate persoanele care nu predau armele și continuă să le poarte, fără a avea noul permis, vor fi sancționate cu cea mai mare severitate de către lege. Permisele de tip nou se pot obține la Oficiul Comitetului Militar Revoluționar Iuliatin, strada Octombrie numărul 6, camera 63. 2. De grupul celor care stăteau în fața clădirii se apropie un om cu chipul slăit, cu înfățișare de sălbatic, negru de murdărie, cu o traistă din scoarță de mestea în înfiptă într-un băț purtat pe umăr. În părul lui lățos nu era încă niciun fir alb, însă barba lui zbârlită, roșcată, începuse să încărunțească. Era doctorul Iuri Jivago. Haina de blană îi fusese probabil furată pe drum sau poate că o schimbase el pentru mâncare. Haina subțire, zdrențuită, cu mânești scurte pe care o purta acum, era fără îndoială rezultatul unui târg. Întraistă mai avea doar o rămășiță de coajă de pâine pe care i-o dăduse cineva de milă, într-un sat de lângă oraș și o bucată de slănină de porc. Ajunsese mai demult la Iuriatin, dar îi trebuise o oră ca să se târăscă de la periferie până la acest colț de pe Cupecesca. Atât era deslăbit și într-atât îl ultimele zile ale drumului. Se-au oprise de mai multe ori și trebuie să facă un efort ca să nu cadă în genunchi, să sărute pietrele acestui oraș pe care nu mai spera să-l vadă vreodată. Vederea lui îl umplu de fericire ca vederea unui prieten. Multă vreme, aproape jumătate din drumul pe care îl străbătuse pe jos, urmase calea ferată, scoasă din nuz acum, părăsită și acoperită de zăpadă. Unul după altul, trenurile părăsite de albi zăceau nemișcate, oprite de înfrângerea lui Colceac, de lipsa de combustibil și de troienele de zăpadă. Imobilizate definitiv și înglopate în zăpadă, se întindeau unul după altul pe kilometri și kilometri. Unele dintre ele serveau ca fortărețe pentru bande înarmate de tâlhari sau adăposturi pentru criminali și deținuți politice vadați. Vagabunzii involuntari ai acelor zile. Dar cele mai multe erau cimitire comune, morminte comune pentru victimele frigului și tifosului, care bântuia de-a lungul întregii căi ferate și anihila sate întregi din apropierea ei. Zilele acelea confirmau vechea zicală, omul este lup pentru om. Călătorul făcea cale le pe drum la vederea altui călător. Străinul care întâlnea alt străin, îl omora de frica de a nu fi el omorât. Au existat și cazuri izolate de canibalism. Legile civilizații umane fusese reabrogate. Legile de care asculta omul acum erau legile junglei. Visurile pe care le visau erau visurile preistorice ale omului cavernelor. Din când în când, Iurii vedea un înguratice care se furișeau de-a lungul canalelor sau fugeau încând pământul peste drum în fața lui. Îi evita pe toți cu grijă ori de câte ori era posibil, dar mulți dintre ei îi păreau cunoscuți. Avea senzația că îi văzuse pe toți în tabăra partizanilor. Într-o împrejurare, lucrul se dovedea a fi adevărat. Băiatul care ieși dintr-un troian care ascundea vagoanele de dormit era într-adevăr un membru al frăției pădurii. Era terentigaluzin galuzin despre care se credea că murise împușcat. În realitate fusese numai rănit și-și pierduse cunoștința. Când își revenise, sătârâse departe de locul de execuție, stătul se ascuns în pădure până îi se vindecase rana și acum se îndrepta spre casă, spre Vosvijensk, sub un nume de împrumut, ascunzându-se în vagoanele îngropate sub nămeți și fugind la vederea oricărei ființe umane. Incidentele de care a avut parte Iurii în timpul călătoriei sale împrumutaseră aerul ciudat al Transcendentalului, de parcă ar fi fost frânturi smulse din viața de pe alte planete și nimeriseră cumva pe pământ. Numai natura rămăsese fidelă istoriei umane și își păstrase aspectul în care o înfățișaseră pictorii contemporani. Din când în când se întâmpla câte o seară calmă, scăldată în nuanțe de cenușiu deschis și roz închis, cu mestece neîntunecați și frumoși, de parcă ar fi fost pictați pe fundalul Amurgului, torente negre cu crestele ușor înnegrite de gheață cenușie, care curgea printre maluri abrupte de zăpadă închisă la culoare, acolo unde apa curgătoare o topise. Așa urma să fie, peste o oră sau două și seara aceasta la Iuriatin, rece cenușie, transparentă și delicată ca mățișorii de salcie. Iuri ar fi vrut să citească anunțurile afișate mai sus pe zidurile casei cu cariatide, dar privirile îi rătăceau spre ferestrele de la etajul al treilea al casei de vis-a-vis. -vis. Erau ferestrele camerelor unde fusese strânsă mobilă lăsată de foștii locatari. Cândva ferestrele fusese rădate cu var, deși gerul înflorise la margini, Iuri vedea că sticla devenise transparentă. Evident, varul fusese înlăturat. Oare ce însemna aceasta? Să se fi întors vechi locatari? Sau se la Lara și apartamentul avea acum al chiriași, Sau era cu totul altceva? Incertitudinea aceasta era de nesuportat. Iuri traversă strada, intră și urcă pe scara care era atât de familiară și de dragă. De câte ori în tabără fiind, nu și amintise fiecare cotitură a ei, fiecare volută a treptelor ei de fontă. Era un loc de unde, printr-o gaură, se vedea jos, baraua de la subsol, unde stăteau aruncate de avalma scaune vechi, rupte, căzi vechi și alte asemenea vechituri. Văzând că lucrurile rămăseseră neschimbate, Iuri simți un fel de sentiment de recunoștință față de scară pentru fidelitatea ei față de trecut. Aici pusese cândva o sonerie, dar se stricase și încetase să mai funcționeze încă înainte de plecarea lui Iuri. Tocmai voia să bată la ușe când observă că acum era un lacăt, atârnat de două inele. Acestea fusese în înșurubate brutal în ușile vechi de stejar, cu sculptură fină care pe alocuri era ruptă. Un asemenea vandalism ar fi fost de neconceput înainte. S-ar fi montat o încuietoare potrivită care ar fi funcționat sau ar fi venit un lăcătuș și ar fi reparat-o. Acest semn banal era o dovadă a deteriorării generale a lucrurilor care mersese mult mai departe în absența lui. Iuri era sigur că nici pe Lara, nici pe Katia nu le va găsi acolo, chiar dacă mai trăiau, chiar dacă mai locuiau în Iuriatin. Era pregătit pentru cele mai amare dezamăgiri și numai ca să-și liniștească conștiința, se decise să caute cheia în gaura dintre cărămizi, acolo undeodată un șobolan o speria -se atât de tare pe Katia. Bătu în perete ca să fie sigur că nu riscă să pună mâna pe vreunul acum. Nu avea nici cea mai mică speranță să găsească ceva. Gaura era acoperită cu o cărămidă. O dădu la o parte și pipăi înăuntru. înăuntru. Capri minune găsi o cheie și un bilet. Biletul era scris pe o foaie de hârtie destul de mare. Iuri se duse cu el la fereastra de pe palier. Și minune și mai mare biletul îi era adresat chiar lui. Îl citi în grabă. Dumnezeule, ce fericire! Am auzit că ești în viață și că te-ai întors. Cineva te-a văzut în apropiere de oraș? Și s-a grăbit să vină să-mi spună. M-am gândit că ai să te duci direct la varăchino, așa că am pornit într-acolo și eu și Katia. Dar pentru orice eventualitate îți las cheia la locul obișnuit. Așteaptă-mă, nu pleca. Ai să vezi că acum am mutat în camerele din față. Apartamentul este aproape gol. A trebuit să vând o parte din mobile. Am lăsat puțină mâncare, cartofi fierți. Pune capacul înapoi pe cratiță și pune și o greutate ca să nu intre șobolanii. Sunt nebună de fericire. Citi până la sfârșitul paginii și nu observă că scrisoarea continua și pe pagina cealaltă. Și-o apăsat pe buze, o împăturit și o puse în buzunar împreună cu cheia. Bucuria lui imensă se amesteca acum cu o durere ascuțită ca un junghi. Din moment ce rara se dusese la Varachino, fără să se ostenească măcar să-i dea vreo explicație, însemna că familia lui nu mai era acolo. Nu se simțea numai îngrijorat din cauza aceasta, ci și rănit și deprimat. De ce mi lăsase măcar un cuvânt despre el lui, ca și când nici n-ar fi existat? Dar se lăsa din ce în ce mai întuneric și mai avea multe de făcut cât era încă lumină. Lucrul cel mai urgent era să citească textele decretelor afișate pe zidurile casei cu cariatide. În astfel de zile nu era glumă să ignori regulamentele, te putea costa chiar viața. Fără să intre în apartament și fără să-și dea jos traista de pe umăr, Coborâ, trecu strada și cercetă toată suprafața largă acoperită cu diverse anunțuri. 3. Erau articole de ziar, rapoarte și cuvântări de la mitinguri și decrete, iurii parcurse titlurile, rechiziționarea, impunerea și taxarea membrilor clasei proprietarilor, stabilirea controlului muncitoresc, înființarea comitetelor de fabrică și de uzină. Erau regulamente pe care le elaboraseră noile autorități ce intraseră în oraș, în locul celor pe care le găsiseră în vigoare. Fără îndoială intenția lor era să reamintească natura fermă a regimului ce nu cunoștea compromisul, în cazul că acesta ar fi fost datuitării în timpul dominației albilor. Dar monotonia lor fără capăt, repetările la nesfârșit îi produceau amețeală lui Yuri. Din ce perioadă erau? A primelor revolte? Sau era vorba de restabilirea a regimului după rebeliunea albilor? Fusese răscrise cu un an înainte, acum un an, numai odată în viață îi se întâmplase ca acest limbaș fără compromisuri, impregnat de o singură idee să-l umple de entuziasm. Oare trebuia să plătească toată viața acel unic moment de entuziasm grăbit și să nu mai audă an de an decât aceleași lozinci și imperative neschimbate, nebunești, stridente și cu atât mai lipsite de viață, de sens, mai imposibil de realizat cu cât trecea timpul? Era oare posibil ca într-un moment de generozitate și sensibilitate exagerată să se fi lăsat robit pe vecie? Ochii căzură pe un fragment de raport. Știrile referitoare la foamete ne demonstrează incredibilă lipsă de activitate a organizațiilor noastre locale. Se petrec abuzuri, se face speculă pe scară uriașă. Și ce fac comitetele noastre de fabrică și de uzină? Numai perchezițiile în masă în zonele comerciale ale Iuliatinului și la Razvilie, numai teroarea aplicată în toată cruzimea ei până la împușcarea speculanților pe loc, ne poți scăpa de foamete. Ce fericire să poți să fii atât de orb! Se gândi Iuri, să fii în stare să vorbești despre pâine când aceasta a dispărut de mult de pe pământ. Sau de clasa proprietarilor și de speculanți când aceștia au fost de mult desfințați prin decrete. Despre țărani și sate atunci când nu mai există nici sate, nici țărani. Nu au oare memorie? Nu mai țin minte propriile planuri și măsuri? Au uitat că prin acele măsuri nu au mai lăsat piatră peste piatră. Ce fel de oameni trebuie să fie aceștia care pot să delireze an, cu aceeași ardoare nedomolită, pe teme de mult dispărute și să nu mai știe nimic, să nu mai vadă nimic din realitatea care îi înconjoară? Iuri simți cum îi se învârte capul. Leșină și căzulă la pământ fără cunoștință. Când își reveni și oamenii care îl ajutaseră să se ridice, se oferiră să-l ducă unde dorește, le mulțumi și refuză, Spunând că nu trebuia decât să traverseze strada. Locuia vis a -vis. 4. Urcă din nou și de dată descuie ușa de la apartamentul Larei. Încă mai era lumină pe coridor, numai cu puțin mai întuneric decât înainte să plece. Era bucuros că soarele îi dădea timp. Zângănitul chei de dădu semnalul unui adevărat infern în interior. Apartamentul îl întâmpină cu clinchete și zornăit de crătiți răsturnate. Șobolanii, sărind jos de pe etajere, ți -o păiau într-un iureș pomenit, împrăștiindu-se pe podea. Probabil că se înmulțise cumiile aici. Yuri simți că îi vine să vomite și se hotărâ să se baricadeze pentru noapte în una din încăperi care avea o ușă ce se închidea mai bine și unde putea să astupe toate găurile de șobolani cu sticlă pisată.